Llegó el verano y tú ya no estás conmigo y es que el verano lo tiene todo. Tiene piscina, tiene playitas tiene bambinas, tiene tanguitas, tiene sangría, me melocotones, lo tiene todo. Tiene solito, tiene bailotis, tiene ombligos, tiene mojitos, tiene tatuajes en los culitos, lo tiene todo. Que me dejen el verano, que se lleven los inviernos, Y es que el verano y es que el verano lo tiene todo. Primavera, no. otoño, no. invierno. No. Y es que no. Primavera, no. otoño, no. invierno. No. Que no, que no. Que me dejen el verano, que se lleven los inviernos. Y es que molt bé, doncs a veure si tenim la possibilitat d'arreglar això... Aviam, sí, s'encén, no Hi ha possibilitats de... Ara, ara ara s'encén perfectament, sí senyor... Doncs ja ho sabeu, Andreuens andreuenques, benvinguts a, benvingudes a la sintonia de ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM o bé a través d'internet, a través de la xarxa, a través de www.rtv-fm.com Doncs aquestes són les dues vies per connectar amb nosaltres, les dues vies doncs, per conèixer què és el que es fa aquí a la Trinitat Vella i als, als diferents barris de Sant Andreu. Doncs nosaltres comencem i ara doncs, presentem a el Rubén Domènech. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs com, com va tot? Bé, avui fos bé, tu Molt bé Doncs si tot ens va bé uh, Comencem el programa També donar les gràcies a en Guillem Garcia Per estar aquí amb nosaltres davant dels aparells Sense ell, doncs evidentment Aquest programa no es podria fer-se I ara sí, ara anem a escoltar més música I atenció perquè ens arriba una, un tema de King Africa Es diu Mete Mete Doncs déu-n'hi-do, quin no, home el King Africa amb aquest tema metemete. Mete. Nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui ara mateix ens anem cap a la platja. Sí senyor, ja podeu a, doncs, a preparar la piscina o preparar la vostra tovallola perquè nosaltres ens anem cap a la Barceloneta si no tinc mal entès Parlem amb l'Ivan Ibáñez, molt bon dia Molt bon dia, molt doncs... bon dia La veritat és que t'excel·la amb ella no? de la ràdio avui Sí, avui sí, avui hem de dir que sí eh? <ríe> Ni que ho juris <ríe> bueno, pues He vingut avui cap a la plaça de la Barceloneta La Nova Icària ¿vale? que estic amb la Súnia que és uh -huh. una de encarregades d'un de... bar que es diu Inertia Uh -huh. y re, pues eh, la agafa tan bella para que te explique una amiga si anuda eh, la crisis y si ve, si ve un menja su vez y re, que, te comento una amiguita cómo va esta temporada de estiu Sonia, a ver Hola, ¿cómo ¿La escolta a ver la Sonia? Sí vale. ¿Cómo, ¿Cómo ves el veranito este? Ha, ¿Está costando salir? ¿Está gustando ganarse la vida, ganarse la el pan? Es que sí, nos está costando remontar un poquito eh, nos ha pasado un par de para aquí se nota que hay menos influencia de gente, menos invaderos, incluso la gente que baja con, con, su, con, con su, vieta, su flambrera, ¿no? Sí. <ríe> ha vuelto lo del melón enterrado en la sí, arena, sí, la sandía, sí, sí, sí. <ríe> la carne empanada. <ríe> bueno, Sonia, ¿y, y este, estos años para acá? O sea, ¿Ya hay muchos años abiertos? Eh, ha cogido, bueno, no sé... Aquí en esto lo llevamos unos 14 años. Unos 14 años. Y la verdad es que si esto, yo tengo que estar aquí conotado mucho. Claro, bien, claro, ¿no? Eh, luego, el tema también que se habla de la crisis es que la gente también tira más a la playa. ¿Veis la playa más llena? Es que la gente no se puede permitir irse al apartamento, y al sí, hotel… Plaza, sí, la gente tira para la playa, pero no se trae el desadillo y hoy día por la mañana se levanta casa, pues, O a consumición, ¿no tenemos? Sí, porque tenía, por supuesto, domingo. A Tomás de pitas, com la... La tapita, el vermut... sent molt flux? eh? Se sent molt fluix. Eh? Se, se fluix. Acosta-li més el micròfon. Vale, vale. espera. Vamos, a veure com ho solucionem, sí. això. sí? Sí. Ara sí? Ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí. Ara sí, ara ara sí, ara sí, ara sí, Eh, eh, Jordi, eh, sí. la Sònia l'hem agafat una mica enfeinada. Molt eh, bé. Tot i que encara no tingui massa gent al bar, eh, és una noia aplicada i s'està preparant per cap de setmana. Ah, mira. Eh, bé. Potser hem de ser d'aquí un mes i vaig al centre el control de la platja, que la tinc aquí davant i a veure qui agafo per que t'expliqui si... Bueno, doncs pues això, no? Com vam vindre a l'enfermera que ens va explicar el tema de les meduses, uh -huh. doncs veure com, com si, si la gent reacciona davant del, de les mesures que es prenen, no? Molt bé, doncs m'envies una perduda i connectem. Molt bé, Jordi. Vinga, Molt fins, ara. fins ara. Adeu. Adeu. Adeu. Molt bé, doncs una tarda que continuem amb el nostre programa. Ara el que fem és escoltar una mica de música. Tornem tot seguit. Molt bé, doncs tal com us hem anat informant aquestes dues darreres setmanes eh, s'han celebrat diferents consells extraordinaris de barri al districte de Sant Andreu i ara doncs toca parlar de potser el, més ba el, el barri o el poble més important que tenim al nostre districte com és Sant Andreu i qui millor que ens ofereixi aquesta informació doncs, que el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar el senyor Janís Pasqual a qui donem la benvinguda Molt bon dia Hola, bon dia doncs com va anar aquest conseller extraordinari? Perquè, segons tenim entès, el que va fer el districte va ser presentar el pla d'actuació de districte. Sí, exacte, sí. Uh -huh. Bé, bueno, nosaltres ja havíem fet una reunió prèvia amb el districte on ens havia presentat, uh -huh. amb, eh, amb el regidor i, eh, i l'equip de govern, i, i, bé, i el que es feia era presentar-ho així a nivell públic. Uh -huh. Molt bé. Doncs uh, quins són els principals temes que vosaltres destacaríeu dels que es van tocar en aquest Consell Extraordinari? A veure, en sí, si, en el Consell uh, es va parlar en realitat de coses que afecten al PAT, perquè el PAT és tot el que es preveu fer en el mandat, Exacte, però sí. més de coses que estan actualment doncs, a... siguent problemes, uh -huh. amb la qual cosa uh, sí que la gent el que feia era veure coses que li preocupaven doncs, des de l'estat de la Rambla a un lloc que faltés neteja amb el Gutsalàs, per exemple, del Perig Lanzarot de Residència o, o de, la... Uh -huh. de la Modernitat, o el que fos doncs, a veure com s'enfocaria això que és el que s'acostuma a passar en els, els Consells de Barri eh? que la gent uh -huh. doncs, eh, demana doncs, que passa amb el... Amb el... I llavors l'altre tema que va ser més candent va ser el de, de veure sí. com estava la resolució del, tema del casc antic Exacte perquè vosaltres suposo que heu anat seguint doncs, tot el com ha anat, tot això del casc antic. Quina opinió es pot donar des de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar respecte a aquest problema o respecte a aquest tema del casc antic? Bé, bueno, eh, podem parlar de, de com ha el procés de de l'elaboració sí, sí. i de la reivindicació. Sí. De la resolució encara en podem parlar la, perquè en cas no, no, no en tenim, mm. no en sabem res, no? Mm. De fet, ahir el regidor va explicar doncs, que l'Associació de Veïns té una reunió aquest divendres amb l'Ajuntament i amb Urbanisme, eh, mm. però també ja ens han avisat que no es detallarà exactament com queden totes les al·legacions i com ha resoldre tot. Uh -huh. Nosaltres hem convidat doncs, a que hi hagi representants dels veïns afectats, també una representació de, de dues persones. Uh -huh. I en allà doncs, eh, preguntarem, però no, no tenim esperança de què es resolgui ara, sinó que hi ha ja el resid el dia el, el Consell explicava que això fins al setembre no, no, no sabrem la, la concreció de com es resolt. Uh -huh. Perquè un altre tema potser una mica lligat amb aquest seria el del carrer Gran de Sant Andreu que que es pretén és que sigui finalment una zona de vianants, no? Sí, a veure, es pretén. Això el que nosaltres ah, que voldríem sí. com a associació ah. de veïns uh -huh. i llavors el, eh, parlant amb els comerciants i amb el districte, el que hem vist és que la por que tenien els comerciants sobretot era de la situació que està actualment doncs, econòmicament difícil, etc dels canvis en un moment de d'això doncs de crisi, no? I llavors hem doncs, proposat de moment de que s'estudies durant el mandat, eh, parlant amb tothom, elaborant informes de mobilitat, veient com tothom pogués arribar a tot arreu del carrer gran amb vehicle, perquè això és la proposta que nosaltres fèiem, sempre des, del, des que vam llançar aquesta nova idea, doncs, de, de canvis de sentit, no? Uh -huh. i, per tant, doncs, de treure una mica aquesta por de que el, el tall del carrer gran pos immediat, sinó que s'estudies bé, que es pregunteu bé a tothom, i, i això s'ha incorporat a l'elector del districte, fer aquest informe o aquest estudi, eh, i esperem, doncs, que de cara al següent mandat la situació estigui més bé, o com a mínim que s'hagi estudiat i que es vegi prou clar per part de tothom, que pensem una cosa que pot ser positiva tant pels veïns com pels comerciants. Clar, perquè tant cas tant el tema del cas que antic com el tema de, de gran de Santa Andreu, doncs són dos temes que val la pena que tinc els veïns doncs, també intervinguin i que diguin la seva. no? O sigui... sí sí, sí. A veure, amb el cas del cas que antic en el seu moment ven dir la seva, no ens van fer cas i esperem que ara després de dir la nostra eh d'una manera, diguem, més forta, Clar, sí. aquest cop sí que, sí que hagin fet cas almenys de les, parcialment o de les coses més importants. Uh -huh. I, I del tema del carrer gran, doncs igual. De uh -huh. moment, doncs, el compromís d'estudiar-ho i és, nosaltres al mateix temps també anirem doncs, fent campanya, evidentment. Clar. Perquè ara ja fins al mes de setembre no es tornarà a convocar cap altre consell... Ah, no, de barri, amb la qual cosa, doncs, hi haurà un temps mm, per poder doncs, meditar eh, què és el que hi ha cada cosa, no? Mm. Sí, sí, sí. A veure, eh, respecte al PAD, sí que és, és, és, suposo que és aviat que sí. s'aprova ja el tema del Pla d'Actuació del Districte. Comentat uh -huh. el Pla d'Actuació del Districte, i tot i que sí que hi ha coses de les que havíem nosaltres demanat, nosaltres tenim una llista de propostes que es pot trobar a la nostra web, que vam fer arribar i que vam posant a l'Ajuntament. Hi ha coses han coses d'aquestes que s'han recollit. Bueno, estàvem parlant d'això de l'estudi aquest del carrer Gran, però hi ha altres propostes des de temes de patrimoni com la recuperació del recontal o, o temes patrimonials fins a, a alguns dels equipaments. Uh, Bé, bueno, el que potser ara que tenim poc temps destacar és que les nostres prioritats Uh -huh. en quant a equipaments, que era sempre, i ho sabeu l'Ajuntament, eh, Residència Pesint Gran i Escola Bressol, Residència Pesint Gran, de les quals no en tenim cap de pública a Sant Andreu, uh -huh. i Escoles Bressol, de les quals és un dels equipaments més demandats, doncs del que hi ha prevista casernes, eh, ni una cosa ni l'altra surten en aquest propi mandat eh, uh -huh. doncs per, per, per tirar d'un davant i la de residència que hi ha prevista casernes tampoc, no? Sí. Uh -huh. I el que és el casal de gent gran i l'escola de Bressol, això aniria a la Fabra i Coats? Casal de gent gran no, residència. Residència per a gent gran, uh -huh. hi ha prevista una a, a les casernes uh -huh. i ha prevista una residència a la Fabra i Coats, uh -huh. que de moment estava previst de que fos per malalts Alzheimer. Uh -huh. Però hi ha un projecte, però vamos, no, no s'ha tirat res endavant. Ni... Perquè el tema de la Fabra i Coats, com ho veieu? Bueno, el tema de la febre i cots eh, han anat tirant endavant coses potser una mica més ràpid que casernes eh, però hi han coses importants que estan pendents jo que vèiem de la residència i, per exemple, el tema de l'institut el tema de l'escola el, el, el, el pla d'actuació del districte sí que el, el, el té previst el tema de l'institut també el cita però una, una valoració diguem, del pla d'actuació del districte però no d'aquest, de, de sempre són aquests verbs que fan servir doncs, eh, tan inconcrets i eh, com promoure o impulsar o, o, o no sé d'aquest tipus de, de sí. verbs que al final no saps ben si el que diuen és que ho faran o que ho intentaran fer no? i llavors diguem que és aquesta sensació de poc compromís tot i així amb, tot i aquests verbs els últims plans de del districte han arribat a un 40% que nosaltres els valorem sempre de compliment de les coses que havien dit que farien. Uh -huh. o I sigui que nosaltres seguirem fent aquest control i esperem que almenys les coses que han posat a fer les facin. Perquè el que tenim entès és que a la zona de Caserna s'havia de fer un miler d'habitatges protegits i de moment se n'han acabat 200-. cents. De protegits n'havia de fer mil dos uh -huh. Han acabat dels dos cents vint i un aquests que han acabat ara i falten uh -huh. els altres mil. Val. I els dos equipaments que ja funcionen ara mateix són els Mossos d'Esquadra i l'Escola Eulàlia Bota. Doncs l'Escola d'Esquadra i Bota s'està acabant el tema sanitari, l'ambulatori. Uh -huh. Això també vam fer bueno, quan ara al juny va fer sis anys ja d'aquest aprovat el projecte, vam fer un manifest on també vam aprofitar per criticar doncs, que el que sempre se'ns havia dit que no passaria, que és que l'equipament sanitari ambulatori de les casernes Mm, el que fos, fos un repartiment dels serveis sanitaris de la Meridiana en dos espais uh -huh. i que això no seria així, doncs al final s'ha dit que sí, que serà així. Uh -huh. Que no hi ha una ampliació de serveis, no hi ha una ampliació, una ampliació de metges, no hi ha una ampliació uh -huh. d'àrees bàsiques de salut, d'especialistes, sinó que el que es fa és repartir diguem el que actualment està a Meridiana entre dos, entre dos uh, ambulatoris i bueno, aprofitàvem doncs, que criticàvem els retards en, en tots els equipaments per aquest que està en marxa a punt d'entrar en funcionament. Bueno, esperem que estigui a punt, no? Hem dit que, que després de l'estiu ho començarà a acabar-se de posar en funcionament, però que, eh, doncs això que no és, no és una empresa de servei sinó sinó un repartiment. No? Perquè més de casernes, a part del que és l'escola Bressol i la residència per gent gran, també s'ha dit que es podria fer un esportiu, biblioteca, centre cívic... Sí, tota la llista d'equipaments que ha pendents suma uns 10 o 12. Vull dir que sí. Si podem, sí, podem sí. anar allistant, nosaltres el que fem és veient com està la situació, doncs, citar les prioritats que tenim, no perquè sigui un caprit nostre, sinó perquè consultem doncs, amb els tècnics de serveis mm. socials, amb els tècnics d'educació, amb la gent que treballa en les escoles, etc. I, i, i amb els pares, amb tothom, mm -hmm. i amb, pues, una miqueta amb la valoració que ens venen a fer els veïns quan venen a l'associació. No? I llavors veiem que la, ja que hi ha dificultats per fer tot el que hi ha previst a casernes, doncs si s'han d'anar acabant coses, doncs a, mm -hmm. una, en quant a equipaments, l'escola haurà sòlid de residència serien la nostra prioritat. Mm. Perquè després també hi ha, hi, ha un, hi ha un tema que és que vosaltres heu parlat amb la síndica de la ciutat, la senyora Maria Assumpció Vilà, sobre el tema de la casa ocupada de Sant Andreu, la gordíssima, aquest tema, com, com està ara mateix? No, no, nosaltres no hem parlat amb la síndica. No he parlat? Això van haver sigut veïns de la zona que havien ah. també ah. parlat amb la síndica. Ah. Doncs, en algun moment fa anys, sí hi havia, quan hi havia hagut alguna queixa d'algun veí que havia vingut a l'associació per una festa concreta, que recordo que va ser bueno, que va haver-hi moltes queixes i tal, eh, el que vam fer sent va ser a parlar amb ells, amb de mm. la casa i, i bueno, van, van dir que milloraria la situació i eh, el que recordem d'aquells aquell, dies següents és que va millorar. Mm. Si actualment hi ha hagut més queixes a, a la síndica, a nosaltres directament no ens ha vingut ningú a dir res. Mm. So, o sigui, que... no us tenen ben informats. Bueno, els veïns han preferit tant a la Cíndica que anar a l'associació, doncs no ho sé. Mm -hmm. <ríe> bueno. Doncs, eh, ja per acabar, ens agradaria que ens diguessis a, a Sant Andreu, vol recuperar els cinemes de, de barri? Això, aquest tema, com, com el tenim? El tema dels cinemes de barri? Bueno, a, a veure, estem estudiant perquè ja ha... Hi ha... És, és una qüestió un peu complicada perquè hi ha un deute pendent mm -hmm. en en la concessió i per tant doncs, per a l'hora de buscar algú és, ara, és algú que se li demana que assumeixi aquest deute mm. perquè és un deute que el que, es fa, el que fa és hipotecar el dret de superfície que tenia l'Auren mm. i que se li va deixar hipotecar aquest dret de superfície eh, per ser una altra cosa i llavors ara el que se fet és expropiar-se'l aquest dret de superfície i ara els bancs, que són diversos bancs a més a més, a més a més hi ja han hem agradat l'Institut Català de Finances en aquest préstec Uh -huh. uh, bueno, aquest, aquest deute, assumir-lo una empresa, doncs està una empresa de cinema, doncs està, siguen bastant complicat, i llavors uh -huh. doncs estan valorant opcions, nosaltres estem veient amb l'Ajuntament quines són les opcions, i al moment encara no hi ha res eh, lligat, uh -huh. tan sols, diguem-ne, bueno, està, està la cosa una miqueta en, en, en debat, com uh -huh. que és el que, que s'hauria de tirar. Mhm. Uh -huh. Doncs, si vols afegir alguna cosa més al respecte dels temes que hem estat tocant o, o algun altre tema? Bé, bueno, suposo que ha quedat clar, però el principal que lamentem del pla de presó del districte és el tema de cadernes i sobretot el mm. tema de l'escola de sol i mm -hmm. de la residència per signat. Ah. Perquè el tema de si no tinc mal entès, hi ha dues associacions de d'abeguins darrere d'aquest tema. O sigui, vosaltres i el que seria Sant Andreu Nord? No? Bueno, i la plataforma veïnal. La i... plataforma, sí. Ja, hi ha molta però... gent, ja, eh, però, que, eh, com em dius al darrere, què vols dir darrere d'aquest tema? Mm, bueno, la... que, que, esteu, que esteu pendents de, de veure què és el que passa <coughs> veig, amb això. Sí, no? sí, sí. Per això... Que... Sí, I, sí, bueno, de que... fet, aquest, aquesta reivindicació que t'explicava abans de sis anys parat, bueno, sis anys d'espera de i tal, la vam fer conjuntament amb l'associó veïn de Sant Andreu Nord i l'associó veïn de Sant Andreu Paloma, a les dues juntes. Doncs esperem que tingueu sort, <ríe> perquè són, són temes complicats que porten el seu temps i evidentment doncs, ha de passar per les mans de, de, dels veïns perquè són els que en definitiva han de gaudir d'aquests equipaments, no? Uh -huh. I aleshores, clar, doncs és, és, és, doncs, bo, que, és bo que vosaltres doncs, també pugueu dir la vostra i bé, més que dir la vostra que us, que us escoltin, no? Que, que hi hagi algú que, que del, del districte o d'altres estaments doncs, que us escoltin i que, i que això es tirin davant. Mm -hmm. Molt bé. D'acord, doncs, Janis Pasqual, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i això, doncs, que passis un bon estiu i ens retrobem al setembre o l'octubre per conèixer doncs, com, com, quins temes doncs, són els que es van sortint a, a de, aquí els nostre, als nostres barris. Moltes gràcies, igualment. Vinga, bon dia. Vinga, Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i ens en tornem cap a la platxa. Fins ara. Molve, don, tornem a la platja i i a la a la platja, a la Barceloneta, tenim a Livaní Vanyes, molt bon dia. Molt bon dia, Tamara. si explica ens què és el que la, esteu fent ara. La platja, la platja de la Nova Icària que la llena de boca de molt territorial, si diu Barceloneta no, Nova Icària. Uh -huh. eh, he estat al punt de informació que té l'Ajuntament aquí a la plaixa de Nova Icària uh -huh. eh, M'han dit que pels problema burocràtic no podien sortir per cap medi de comunicació uh -huh. Per el personal públic de l'Ajuntament Però sí que m'han respost unes preguntes i ara, en pues, un moment, explicaré més o el que m'han explicat Molt bé. El que m'han dit és que, bueno, que, que sí que han notat que, que, ve, més gent, que ve més gent, sobretot nacional perquè la internacional de fet, eh, és a fiure, no? Aquí a la plaça, a, a la Barcelona... Uh -huh. eh, si també... pots posar-me una zona que hagi més cobertura, millor. Vale. Allà sí, ara? Sí, ara sí. Ara. Vale. Eh, res, m'han dit que el tema de, bueno, doncs de lesions i el tema de, de, de gent que aprengui mal aquí a la platja, sempre, cada any, ja més o més la mateixa. Eh, el que li ha cridat l'atenció aquest any és que suposo que ell m'ha dit que deu ser per... per aquesta temperatura tan bèstia que tenim aquest estiu, és que ha tingut, o ha vist, eh, tres cops de calor eh, amb tres persones grans, eh, tres persones que, doncs que, que han sofrit infarts, han sofrit parades cardiorespiratòries i que han hagut de ser reanimades i tot aquí el... uh -huh. a la cleu Roja que està just al costat del punt d'informació. Uh -huh. eh, L'he preguntat també per la delinqüència, que és una cosa que també ens preocupa, no? Sí. La delinqüència que a les platges, diu que amb aquesta, precisament, és la, la de sempre, sempre estarà el mateixos. De fet, l'edifici està composat per una, una oficina de la Guàrdia Urbana, uh -huh. que no m'han volgut atendre, eh, tenia massa feina. No sé. uh -huh. eh, el punt d'informació de l'Ajuntament i la Creu Roja. Uh -huh. eh, el, en, Explica el noi aquest que el, que la delinqüència sempre és la mateixa, que no han notat eh, cap, cap, eh, pues doncs, cap pujada de doncs això doncs pit discurs, no? que la gent se'n doncs, va l'aigua i li roben la cartera, la motxilla, que cada any passa el mateix, sempre són el mateixos també ho ha dit, que mm. els entren per una porta i sí. surten per una altra. Mm -hmm. res, això és el que m'ha explicat aquest noi, que això, el mantingue l'anonimat pel tema burocràtic, que m'ha explicat que doncs, no podia sortir per cap medi de comunicació, mm -hmm. Sí, és a dir, res, que la, les estirades de bosses de la platja, això continua sent a l'ordre del dia, no? Sí, sí, sí, sí tant. Eh, M'ha dit mm. que, que ni ha augmentat ni ha disminuït. Ell, per pel que veu aquí, diu que porta ja 3 anys treballant amb aquesta platja, amb aquest punt d'informació de l'Ajuntament, mm -hmm. i diu que cada any eh, passa el mateix, són les mateixes persones gairebé, i res, la guardia urbana l'únic que pot fer és atindre'l, eh, hem entendit-lo, com a molts, 72 hores, i... Mm -hmm i després al carrer. No, no ho poden fer gaire, gaire més. Uh -huh. eh, diu vos que, encara que, que he tornat aquí a peu de platja, a la sorra, uh -huh. eh, acaba d'estar més plena. De gent. <ríe> Però, eh, quan, quan, he, quan he arribat, eh, hi havia molt poca gent, i ara mateix està ple de plena de goma a goma, com diria aquell. No? Uh -huh. eh, per tancar el programa, després, Jordi, comptem una altra vegada que et sí. i llavors pues, parlarem amb això, pues, amb la gent del carrer, no? Amb alguna banyista que hagi per aquí. Alguna ja, avanyista. Ja ho he dit <siccười> bé, jo. <ja. sicười> alguna avanyista. Això, molt bé. <sic> <sic> doncs, vale. doncs eh, vinga, ens parlem després. Molt bé, Jordi. Vinga, que vagi molt bé. Adéu, merci. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa i atenció perquè si l'Ivan Ibáñez està a la platja doncs volem saber quin és el temps que ens depara per les properes hores. Veiem què és el que ens diuen. Mm. Poca història des del punt de vista meteorològic. Continua un dia més l'ambient assolellat, amb temperatures altes o molt altes i amb una marcada sensació de que encara s'ha d'accentuar més de cara a les properes hores i sobretot de cara a les properes jornades. El sol continuarà sent el protagonista de tot el que queda de setmana i les temperatures tocaran sostre entre demà, divendres i dissabte. A partir de les hores podrien recular una miqueta, però la calor de l'estiu es mantindrà tot el que queda de setmana i probablement també part de la setmana vinent. Mi camino Tú Guiando mi destino Tú Te crees esa estrella Que solo a mi puede iluminar y sigues pensando en volver Robando mis besos Quemando mi piel Y sigues queriendo perder Con esas promesas Que no hay que creer Doncs aquesta noia és d'aquelles que ens arrenca del lloc on estem i ens posa a ballar. És la, la veu, la noia es diu Rosa i aquest tema, un sueño especial. L'escoltem. Molt bé, doncs tal com us hem anat dient al llarg del matí, aquestes dues setmanes s'han aprofitat d'allò més i, per, i, i entre altres coses, doncs el que s'ha parlat són dels consells extraordinaris de barri i dels temes que toquen a cada barri. Ara, avui doncs, volem parlar amb alguns dels responsables del barri de, de Navas. Parlem amb el portaveu de l'Associació de Veïns de Navas, el senyor Manel Alegre. Molt bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com va anar aquest consell extraordinari de barri. va bé, uh -huh. bé doncs, en eh, sí, parets diferents, però a l'última hora va quedar tot molt clar. Es va uh -huh. parlar de la, la sobra de la plaça de la Mainada uh -huh. i, i després del pa d'actuació del districte els anys 2012-2015. Perquè el tema de la plaça de la Mainada és un tema que l'associació de veïns del barri de Navarra està seguint de molt a prop i hem de dir que hi ha un projecte que mm -hmm. s'ha instal·lat al casal de la gent Gran de Navas mm -hmm. i eh, que la gent podrà consultar fins al setembre i que, mm, que és el que podrà suposaria. Comptar, sí. Sí. Mm -hmm. Doncs bé, aquí no, és on, o sigui, que es va parlar aquí precisament aquesta reunió extraordinària mm -hmm. el, el Consell Agnet doncs, que donarien marge fins a mitjans de setembre perquè mm -hmm. els veïns i veïnes que aportessin doncs, idees doncs, per no, millorar no, el, el projecte aquest, si és que es pot i si no, doncs, pues, que eh, donin el bici, plau. Uh -huh. O sigui, que cadascú podrà dir la seva respecte... Sí, sí, I aleshores miraran uh -huh. a veure si, si allò una pues, s'adapta al, uh -huh. al projecte o pot modificar el projecte i, doncs, pues, si, si va bé, doncs, pues, llavors tindran endavant. Uh -huh. Perquè el que hem de dir és que entre els carrers d'Indústria i de Navas de Tolosa... Uh, el que s'està es, pensant fer en aquesta zona és un, és un, un nou centre d'equipaments, no? Bé, no, a veure, una indústria de Tolosa es uh -huh. fa en habitatges per gent gran i per joves, uh -huh. i també un centre cívic i una escola Bressol. Si uh -huh. l'escola Bressol mm, començarà, eh, al, al o sigui, al començament de curs, ja estarà, ja segurament, ja posarà en marxa el centre cívic és possible que s'entardes doncs, i quasi sempre fins a final d'any. Uh -huh. I i els habitatges, pues sembla que estan ja, si no s'han surtejat, insuftejat, doncs, un poc estan a, a punt de surtejar uh -huh. i i han pues ja ja brutants, no, 176 i 78, eh, habitatges, on 76 són per als joves i 78 uh -huh. pels gans. Aquest era un tema que preocupava força l'associació de veïns, no? el tema de l'habitatge. Bé, eh, resulta que nosaltres en principi pues, havíem eh, aconseguit de l'equip de, de l'institut anterior pues, que s'hi deixin un 25% pues, per, pel barri. Mm -hmm. però ara el que ens han dit és que aquest 25% continua sent però en comptes del barri doncs amb una circumferència amb un diàmetre de baix d'uns 500 metres de, de del punt de, de l'edifici o sigui que agafarà del distrito de Camp de l'Arpa un clop de Camp de l'Arpa mm -hmm. eh, també bueno, i ja ara, no, ja ara llavors al barri Eh, congres indians la ceguera i, i Sant Martí també eh, o sigui, eh, agapa no només el barri, sinó pues, agapa mm. també els distictes mm. el del camp de l'Arpa i els barris aquí del costat, del voltant mm -hmm. i a més també hem de dir una cosa important, que és que la guarderia de, de Naves al petrofeig de Naves es sí. posa en marxa aquest setembre, no? doncs sí, eh, que no, no sé si serà ja des del primer dia no ho serà en una setmana d'ara tarda, però bé, bueno, uh -huh. comencem el començament de curs, sí, efectivament. I el centre cívic i les vivendes dotacionals per joves, això s'haurà d'esperar cap a octubre, novembre... Uh -huh. Bé, és que pensen, ens sembla que cap allà, a, a últimes de setembre o així, hi poder ja, potser, donar clau. No, no, no molt segur, però pensen, eh? Però uh -huh. clar, després hi ha tot el i, i perquè llavors s'allarga i potser doncs, és possible que fins al final d'any tampoc eh, es puguin, diguéssim, evitar. Eh? Uh -huh. eh, el que sí és que d aquí d'aquests eh, pisos per joves, uh -huh. hi haurà m, m, dos plantes, tot els 46 pisos, que es fan doncs, per eh, persones, doncs, que, per exemple, que han estat desnonades, Hmm. i persones pues, que, que estiguin pues, amb un risc bueno, i sense, sense cap vivienda i aleshores això pues, estarà també tutelat per eh, l'ordre aquesta de Joan de Déu. Això és important, Sant, no? Sant Joan, Sant Joan de Déu, sí. Sí, sí, sí Això és molt important perquè la gent doncs, que en aquest moments estigui passant una crisi doncs, molt forta doncs, que almenys pugui tenir un lloc on, on, on poder estar, no? Amb això de aquesta de Sant Joan de Déu, que mm -hmm. o sigui, faran el tutelatge d'aquests pisos, també és una garantia us, per com, als veïns d'allà, que tot anirà tot, tot, que hi va a ser. A més, hi ha una sèrie de necessitats importants, una de les primeres promocions de pisos és la de, la de Naves. Perdó, perdó, què? Que hi, ha, hi ha una sèrie de necessitats importants, i una de les primeres promocions de pisos és la de la de Naves, precisament, no? La que es farà al districte. Ah, bé, bé sí. Eh? Aquesta ja dic que estarà a punt de fer-se. Ja sorteix aquest, eh? Uh -huh. no, el, que, el que no sé si... Sí. No, em sembla que encara, encara no s'ha fet, perquè normalment no m'hi ha assabentat. A més, en aquests pisos també hi haurà aparcament. O sigui, hi haurà... Ah, també, sí, sí, sí. sí també hi ha aparcaments i, i, i doncs, cada pitu tindà assignada una, una plaça, però mm -hmm. si queden places per pel motiu que sí, que, que, no, que no les vol no, la, la, la, bueno, la persona que que requisi s'hi hi assignada mm -hmm. a suposo que les posaran en lloguer mm -hmm. o, o si sí, llogueo vendan, no sé, sé això, això ja no ho sé. És mm -hmm. de, de que de l'empresa que tingui la pressió aquesta. D'acord. Molt bé, doncs de eh, manera alegre, moltíssimes gràcies per haver-nos ofert aquesta informació que segur, segurament anirem seguint des d'aquí amb el vostre permís doncs, que, a veure què és el que passa els propers mesos aquí a Naves perquè poden passar coses molt importants no? o sigui, aquestes 150 vivendes protegides dotacionals sí, aparcament sí. subterrani la guarderia eh, aquestes bueno, bueno de la passada de la Mainada eh, serà una mica més llarg, perquè clar eh, ara doncs, hem d'esperar fins al setembre doncs, mm. per a veure si hi ha si alguna proposició que, que, sigui, que es pugui afegir o que es pugui ser una esmena al projecte i, mm. i, i doncs, després aprovar-ho i llavors va doncs, passant el temps i, i és possible que s'allargui més del que voldríem els veïns mm -hmm. perquè clar, els veïns porten ja 4 anys i es calla, ens pues, n'haurà aguantant el soroll la, la pols bueno, i pues, tenen ganes ja que s'acabi d'una vegada ah, sí, sí. o sigui tenen de temps per votar fins al 10 de setembre no? No, pues, fins al mig de setembre, menys, sí. de setembre molt bé. doncs esperem que la gent hi participi perquè la veritat és que és un dels temes que afecten molt directament els veïns doncs no? pues, efectivament mm -hmm. I, i allà comencen a estar una mica tits Sí, sí sí. A més, eh, també poden lliurar aquest, les seves propostes al, al tècnic de barri de Navas que és el Germán Alonso Sí, perfecte, sí. al casal de Gent Gran Molt bé, doncs la gent, al casal de Gent Gran poden dir la, la seva Molt bé, doncs Manel Alegre moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada que passeu, que passeu un bon estiu Gràcies, igualment I ens tornem a trobar a, a, a la tornada, vinga bé, Que vagi molt bé molt bé, doncs ja ja sabem més coses de com funcionen, de què és el que es de, ens depara. Els propers mesos tant al barri de Sant Andreu de Palomar, que això ja... Algú, algú se'm queixaria, això de barri de Sant Andreu de Palomar. perquè hi ha molta gent que encara segueix dient que Sant Andreu de Paloma és un poble, i evidentment sí, és un poble, amb els seus barris, amb, amb els barris de Navas, de Congrés Indians doncs de Baró de, de Llover, Sagrera, eh, doncs Bon Pastor també. precisament hem de dir una cosa, que és que el Consell extraordinari de Barri del Bon Pastor es realitzarà aquesta mateixa tarda, serà a les set i mitja, dos quarts de 8 al Centre Cívic del Bon Pastor, la plaça Robert Gerard número 3 i 4. Doncs nosaltres demman intentarem parlar amb els dels consells amb els Consell de congrés indians i ja divendres tancaríem el que seria la nostra roda de connexions amb el barri del Bon Pastor perquè si es realitza doncs, avui aquesta tarda aquest consell extraordinari doncs, que també ens puguin informar de què és el que han anat tractant en, en aquests consells extraordinaris de barri molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música i tornem ja directament per comentar-vos algunes coses que tenim aquí sobre la taula. Fins ara, adeu. Molt bé, doncs obre les seves orelles, perquè el que sona ara mateix no té cap mena de pèrdua. És la música de Selena Leo, amb aquest tema anomenat Baila mi som, Baila mi salsa. Així sona. I ara, tal i com us deia, doncs tenim una mica de temps per comentar algunes notícies que tenim aquí sobre la taula, com per exemple la posada en marxa de la nova xarxa d'autobús. L'Ajuntament aposta per oferir cada dia un millor servei a la ciutadania, tot, tot potenciant el transport públic i la mobilitat sostenible a la ciutat. Doncs amb aquest objectiu, durant aquest mandat, el govern municipal ha acordat abordar un dels principals reptes que té en aquest moments la ciutat i el transport públic en superfície. Seria la reformulació de la xarxa d'autobusos de Barcelona. Al districte de Sant Andreu, el canvi més substantiu serà la creació dins de les cinc primeres línies, d'una que cobrirà l'eix ron ronda del mig. Doncs l'itinerari seria de zona universitària a Fabri Puig, els vehicles són articulats i hem de dir que la longitud a recórrer és a dir, d'anada i de tornada serien 19,3 quilòmetres. Exacte aquesta línia substituirà l'actual línia del número 74, zona universitària Fabri Puig. Com a trets diferencial circularà pel tronc central de la Diagonal, en sentit Vessós, on farà servir les mateixes parades del tram, del tram baix. I tindrà un gir exclusiu a l'esquerra, a la plaça Maria Cristina. A més de a més de parar a la Ronda del Guirarnovs, a prop del nou Hospital de Sant Pau, un dels centres sanitaris de referència del districte de Sant Andreu. I això doncs, significarà treballs d'adequació en forma de girs exclusius, és a dir, gir a l'esquerra a plaça Maria Cristina, cap a Carles III, Ronda Guinardó, eh, i cap al carrer Cartagena, i a Fabri Puig cap a l'Avinguda Borbó. La nova xarxa de bus de Barcelona comptarà tot seguit d'avantatges.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 Facilita en la connexió entre les línies de bus i amb altres transports públics per afavorir l'intercanvi modal. I més sostenibilitat que seria l'aposta per reduir l'impacte de la circulació dels vehicles tant en emissions com en sorolls. I ara doncs, entrem ja en plana esportiva, parlem del Sant Andreu i Escalje Clano ocupa la plaça de l'Urihuela. Exacte, després del descens administratiu del, congín, del conjunt d'Oriola, la Real Federació Espanyola de Futbol va anunciar que l'equip Mursia substituirà els Escorpins en el grup tercer. Així doncs, el debut de la Lliga dels Andrewens serà terres murcianes, justament a Yecla, el 26 d'agost. I en dedicà l'equip Blaugrana va pujar a la Segona B després de superar el filial del Nàstic, la Poblada de Mafumet en la tanda de penals de l'última eliminatòria d'ascens. En un principi van quedar enquadrats en el grup 4, però amb el descens de l'Orihuela i l'ascens de lu a m doncs els de Llegla van ser moguts al grup tercer. Exacte. Així d'aquesta manera, el grup tercer queda configurat per 8 catalans, 7 valencians, 4 balears i 1 murcià. L'equip estarà del damunt i el més llarg tot, tot just la primera jornada de Lliga. Tot i que així i Ecles està més a prop que a Riola. Per la tant, la pràctica serà un viatge més curt del previst, inicialment a la ciutat a la cantina. Molt bé, doncs encara ens queden més temes per tractar sobre el Sant Andreu, i és que aquella gent que vulgui veure jugar o que vulgui sentir el, doncs això, el Sant Andreu, doncs tenim un resultat que és que aquest dijous el Sant Andreu jugarà un partit contra l'Escala. Així mateix, l'equip afrontarà dos partits en tres dies. Demà a les vuit i mitja, dos quals de nou, contra el Futbol Club Escala, a la, local, a la local, localitat perdó, empordanesa. Serà el tercer mistó a la pretemporada, després dels al i el Sabadell. Aquest cop, contra un rival de segona divisió catalana. Molt bé, doncs continuem escoltant bona música. Nos complica la vida. Bé, doncs pocs minuts els ens queden ja per acabar el nostre programa d'avui i el que escoltes ara mateix es diu Azul Caribe, amb aquest tema salta. Molt bé, doncs ja hem, ja hem parlat, ja hem escoltat aquesta noia Azul Caribe, això es diu Salta, i ara eh, nosaltres doncs saltem, si sí, ens n'anem en cap a la platja de, de la Barceloneta, pot ser? No? No. A vale, sí. Nova Icària. A Nova Icària, això. Nova Icària. Vale, molt bé. Doncs a Nova Icària, nosaltres anem a la platja de Nova Icària perquè tenim allà el nostre company, l'Ivan Ibáñez, perquè ens expliqui doncs què és el que està, està fent allà. Hola Jordi. Hola. Hola. Mira, estic amb la Laura i la Lídia, dos banyistes que, bueno, que Déu-n'hi-do, en molinetes que estan, eh, no sé si fa molt que heu començat la temporada de platja. Eh, bueno, explico molt una miqueta, eh, què és el que feu aquí, si de vacances, si esteu de festa, perquè treballeu i avui teniu festa. Doncs jo avui treballo el torn de nit i vinc a, bueno, a destressar-me una miqueta, a prendre una miqueta al sol i a gaudir de, de l'airet que avui aquí a la platja. Sí, la veritat és una bona temperatura, eh? Sí, molt bé. molt, bé. molt bé. Molt bé. I sí, jo, bueno, primer dia de vacances i ah, comencem amb eh, la eh, plaça d'estar a de casa de Barcelona. Molt bé. Sou d'aquí de Barcelona, no? Bueno, de Sabadell de Terrassa, sí. Bueno, al costa d'est. Sí, al costa d'est. Sí, ja que no podem tenir una feina. Venim no, no, a més a prop. Molt bé. Eh, bueno, bona manera de començar la vacances, llavors, no? Tu de desconnectar i tu de començar sí, la vacances. Sí, sí, tans, Teniu plenitat sí. marxar algun lloc? No teniu plenitat marxar? Sí, sí, marxo una setmaneta, però, bueno, si que esteu per doncs, també us Molt bé. I tu, treballar? ¿Quieres trabajar? ¿Cuántos días, tarde de mañana? ¿Cuántos días, si puedes combinar con la playa y hacer una reflexión? Bueno, entonces ahora sí, ¿puedo decirme un adeo bien fuerte para pedir si plau? ¡Adeeuu! ¡Adeeuu! Y ahora la Lídia, que tienen muchas saludaciones. Muy bien, pues saludaciones desde aquí a la estudia también. Muy bien. Doncs això, ens retrobem aquest divendres, no? Vinga. El, el divendres el veiem, sí. sí, sí. Aquí, aquí els estudis, molt bé. Sí, sí. Doncs Ara acabis... una mica ella. Molt bé, doncs que acabis de passar una bona jornada aquí a la platja de la Nova Icària. Ara, sí Ara sí que m'han recordat, Nova Icària. <laughs> molt bé. Vinga, doncs sí. que vagi sí. molt bé. Adéu. Sí. I nosaltres ja continuem amb bona música aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Veia, la ràdio de Sant Andreu. Ja sabeu que ens podeu escoltar des del 90.6 de la l'ADFM o bé a través de www.ertv-gfm.com. Escoltem bona música i ja per anar acomiadant el nostre programa. Molt bé, doncs anem acabant el nostre programa d'avui, demà més, donant les gràcies al Rubén Domènech que s'ha desplaçat avui fins aquí els nostres estudis. Cap problema, aquí estem. <ríe> I també tenim amb nosaltres el Guillem Garcia com sempre ens fa de tècnic de so meravellosament bé. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és acomiadar-nos, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeguen una molt bona tarda, adeu-siau. Eh!